Den är rätt karl, för det är ingen som bor här oftast. Så den står här tom? Ja. Jag brukar bo hemma hos min mamma för att då lagar någon mat och tvättar åt mig. Jag är lite såhär ett barn fortfarande. <laughs> men sen har jag den här lägenheten när jag vill låtsas som att jag är vuxen, liksom. Så den är, den är lite tom. Men det är bra när man ska ha fester eller dra hit främmande människor eller... De gånger när man har flickvän eller något sånt där så är det skitbra att lägenhet så bara Screw you guys hemma och så går man hit och så går man och äter frukost hemma igen Hur ofta snabbt. är din pappa här har ett litet schema här så man inte behöver bli rädd när han kommer uh, Här någonstans kan man läsa när Stockholm, Kalmar, Kalmar och Stockholm ah. men himla jävla massa dagar Så kommer han Han jobbar uppe i Stockholm då? Uh, han ja, han bor uppe i Stockholm också till och med. Till och med så. Det är en gammal grej. Men uh, han kommer ner imorgon faktiskt, så därför... Jag, jag städar ju för att visa upp lägenheten när jag har svävat golvet och allting, så jag brukar inte göra det så ofta. Liksom. Kan det lukta gott här? Ja, lite klor. Jag vet inte om man ska städa med det, men det står i så bara... <skratt> <skratt> jag tror det blir jättebra faktiskt. Jag tror det blir fantastiskt. Precis, du subbade i min inspelning och musik i bakgrunden här. <laughs> ja, det, jag tänkte inte så långt. Jag tänkte att det här är... Det var skön städd musik. Så ja, det var det. Fick... Det är en skön städd. I'm you give me pizza? För många gånger. Mm. Hur många dagar är det på en vecka? Vad jag bara fråga. Ja, det är ungefär så många... Nej, så ofta äter jag inte pizza. Men... Uh, jag har faktiskt bara ätit pizza en gång den här veckan. Det är förvisso bara måndag den här veckan. Så att det blir nog några fler gånger. Men... Jag kan ju säkert äta... Upp till 10 mål snabbmat i veckan, lätt. Vad äter du då när du inte äter pizza eller snabbmat? Typ sådana här grejer som man käkar när man har ångest för att man har ätit för mycket pizza och snabbmat. Typ en sallad. Typ en blomkål. Ja, äh, min mamma lagar mat ganska ofta. Och ja, alla studenter som bor själva saknar oftast mammas mat, liksom, så det är rätt nice att ha det. Det kan tänka mig. Men var bor hon för någonstans? Hon i Kvarnholmen. Mm. Eh, vet du var Gäst ligger? Mm. Vi bor i den byggnaden över. Så jag bor ju typ i Rölanders byggnaden. Mm. Det är trevligt. Mm. En riktigt fin lägenhet med bjälkar och takfönster och sånt. Väldigt mysigt ställe speciellt nu på hösten. Och så kan du ändå komma hit till pappas lägenhet när du vill komma hit på mm. Gå och gömma mig. Mm. Ja, min ja, lillebror, ja min lillebror är ju fantastisk mm. på många sätt och vis. Men han är lite utan sån här gamer. Han gillar att skypa. Han gillar att skypa klockan två på natten. När jag gillar att sova. Och så sitter han där och skriker. Ganska, ganska mycket bara liksom... Alltså han bladdrar och skriker i könsord och Ja, hej vad det blev liksom Och det är Det är väldigt jobbigt när han bor vägg i vägg men Jag kan tänka. Jag har många gånger haft planer på att dra ut sladden till routern <laughs> Tontid typ, har varit lite uppskattat faktiskt Det hade nog blivit mer hus i helvetet än vad liksom, det redan var då mm. mm. Men om ja. du ska laga egen mat, hur gör du då? Vad brukar jag? göra? Det gör man. Mm. Jo, men när jag brukar laga egen mat så brukar jag laga ganska flott i mat. Ganska mycket husman. Men jag gillar ju någonting så pass osexigt som fläskaré. Jag tycker fläskaré är jättegott. Det är så här fettkött. Ganska mycket ja, senor och grejer. Men... Om man steker till det så blir det ganska nice det är mycket att tugga i. Eh, så brukar jag göra rösti rösti rösti heter det. Mm -hmm. eh, så här riven potatis och gul lök som man steker upp. Och så brukar jag göra någon brun gräddsås och typ käka det med lingon och rödlök och typ rucola eller grönkål eller någonting. Och det är nice. Jag gillar husman. Det är rätt gott. Det är jättegott. Men det är säkert inte så nyttigt. För jag sparar inte in på smöret eller grädden när jag gör någonting. Så det är nog inte bättre än snabbmaten ändå. Men det känns bättre. Lagat den själv. Passionerat. Ja man bara bättre? Min lillebror är faktiskt kock så att vi lagar mat ibland. Mm -hmm. mm. Så det är han som får... Hjälpa till i köket om det skulle vara så. Ja, men han är så jävla nördig hela tiden. Han klagar ju på allting man gör. Måste ju verkligen göra det by the books. Och sen så har han en massa fancy franska ord som han slänger in lite mofo. Och kärnan i det hela är att han menar att låt råvaran tala för sig själv. Och jag säger alla som påstår att råvaran ska tala för sig själv borde gå och gömma sig någonstans. För det är... Alltså grejer nu är att en kokt potatis blir inte roligare än en kokt potatis. Om man inte kryddar biffen eller någonting så blir det inte kul heller. Och såsen. Det måste finnas sås. Det måste finnas så mycket sås. Jag har ätit en gång utan måltid med åtta stycken såser. Det var väldigt, väldigt speciellt för mig. Mm. Jag tycker att det är asnäggs att ge mig ut och springa på sådana här jättelånga springturer. Jag körde, I våras så körde jag ett rejält eh, pass när jag sprang, eh, jag sprang två mil tre gånger i veckan. Två mil tre gånger i veckan? jag sprang bokstavligt talat runt hela Kalmar varje gång jag kom ut på en springtur. Och. Oj. Det var väldigt, väldigt nice för att när, när du väl liksom kommer in i din andra andningar om man ska säga så kan man ju springa hur långt som helst. Och bara man har tiden för sig så, så är det inga problem. Då kan man ju se ut och springa hur långt som helst så det är rätt nice när man kommer hem då är man mör och skön i kroppen. Men vad, vad tänker man på när man springer så långt? Alltså jag måste ju ha... Snabb musik som pumpar, eller i alla fall tung musik så att det blir, blir metall oftast industrimetall som snurrar. Eh, när man tänker så mycket, man tänker att det ska gå snabbt, att det är härligt att röra på sig. Sen så tänker jag, jag får oftast idéer när jag ute och springer. Idéer till någonting jag vill ut och filma eller någon låt eller någonting som man vill göra. Man får inspiration utav musiken, de intrycken man liksom upplever när man är ute på sin runda. Min andra sportgren då är ju Som jag har skrivit här i den lilla boken Det är ju bassolo Det var inte så mycket av sport Men jag är ju lite utav En basist kan man ju säga Det var inget skämt Det var Och Nej men det jävligt nej, Så sätter sig i och kör en timme om dagen Eller någonting och bara Bara spela sån här undlig musik som man bara själv förstår Så det är Nice. Mm. Kanske inte jättestortigt dock. Alltså, du om du tar på dig en hunkig träningsroberol och sätter dig på något väldigt, väldigt orimligt sätt så. Då blir det ändå ganska sportigt, känner jag. Då, då får man ju jobba för liksom, solåt, känner jag, på ett helt annat sätt. Det är ju i och för sig sant. Mm. Vad har du för intressen? Ja, jävligt rimliga skogspromenader, känner jag, ett intresse. Mm. -hmm. Mm. Vad innebär det. Ja, förutom när jag är ute och springer, och så känner jag att man är inte lämpligt att springa varje dag. Men då tar man på sig lurarna och går ut och går i skogen och liksom bara. Men, bara går runt och lyssnar på ja, men, speciellt nu när det är höst, på höstmusik. Och då andra sidan är det mycket lättare att tänka och få inspiration eller tänka över saker i ens liv, ens tillvaro eller bara gå runt och skilla liksom. Det, det är väldigt trevligt. Mm. Äh, helst ska man göra det själv det, det är förstås trevligt att gå med någon annan Men äh, Då måste man prata om saker Och det är inte lika intressant Alltid som att tänka saker Det är svårt Så. att sätta ord på det Plockar du svamp när du ute i skogen? Nej, jag älskar att äta svamp Men det är lite för jobbigt att böja sig ner men Inte ens om du hittar jättemycket kantarella Eller något Då hade jag plockat och lagt det i fickan Och sprungit hem Ja men det är bra bara. Vad har du för favoritböcker? Ja, min favoritbok eh, eh, alltså, vad heter han? Åh, oh, han heter någonting med Adam Adams eh, och han har ju skrivit Liftaren Sky till galaxen och det är väl jag läser inte så många böcker men den boken har jag läst och eh, ja, men det, det, det är väldigt mycket min humor. Eh, den är förvisso ganska Ska man säga, ja, men En ganska välkänd bok Och filmerna speciellt, Jag har inte sett de äldre filmerna Eller den äldre serien som fanns De tycker jag inte liksom får fram det Men det, det är skrivet på ett väldigt roligt sätt Och ett väldigt roligt språk Speciellt eh, Som tilltalar mig väldigt väldigt hårt Och väldigt ja, men Konstig humor som bygger på ja, Egentligen dadaism Och lite saker tagna i luften Och det tycker jag är jävligt roligt jag vet ju, du har ju dyslexi. Mm. Eller är det diagnostiserad dyslexi? Eller är det bara... Det vet jag inte. Det var så länge sedan jag fick det. Det kan vara mm. någon, liksom, någon som bara har sagt det. Men jag har ganska lätt dyslexi. Men... Och det är ingenting som påverkar mitt läsande. Men däremot mitt skrivande. Jag har lite problem med... Om ja, det ska vara dubbla konsonanter eller e eller ä... Uh, vilka ord, ord som är hopskrivna och liknande Så jag är en sån där Dryg typ som många gånger skriver Ja uh, Som särskriver ord på Facebook Som provocerar folk i allmänhet Men det är för att jag har en sjukdom Jag kan inte föra det uh, Men när det kommer till att läsa Så har jag inga större svårigheter Jag läser kanske lite långsammare än snittet Men uh, annars har jag inga problem Just do what you Jag gick på gymnasiet Tror du eller ej Men jag lyckades med det faktiskt Det var inte det som var pinsamt Utan det var snarare så här att Jag hade en kille Som jag kände lite grann Som gick i trean när jag började detta Och det var lite coolt att känna någon som gick i trean Man kände att man kunde flytta in och hänga lite med de stora kidsen Grejen var bara att Jag ska inte prata för mycket skit om dem Jag ska inte nämna vem det är men han kunde vara lite av busfrö, lite av en douchebag så kallad. Eh, kunde jag förvisso också, men han gillade att dra pranks på mig och mina kompisar. Och en dag när vi var i matsalen så kände vi att men, nu är det dags att ge igen liksom lite grann. Så vi gjorde, men det är väl lite av en klassiker att det är väldigt otrevligt. Men eh, han bad om att få saltet, så vi hade skruvat loss korken och tryckt på den. Så när han vände upp och ner på det så kom det jättemycket salt i hans ketchup Det blev inte han så glad för kan jag tänka mig Så gick vi iväg Och så kom han smygande bakom mig och tog tag i mina byxor Och drog ner dem i matsalen Och det var inte bara så att byxorna åkte ner utan det var också så att de Så kallade underbyxorna kalsongerna åkte också ner Så att eh, under dryga två sekunder så kunde väl den som ville Se min rumpa och det var ju ganska pinsamt I det matsalen Det var ju inte Jag har ju gjort mindre pinsamma saker liksom. det Så att det var Men det var inte så jobbigt Jag kunde lägga det åt sidan ganska snabbt. För jag kände ändå att Det var inte mitt fel på något sätt Jag hade ju inte gjort någonting Jag hade ju inte satt mig den sitsen själv på det, där det var mer pinsamt ifall jag hade typ. Ja men Förvållat att jag tappat byxorna Eller glömt att ta på mig byxorna eller någonting När jag gått till matsalen det, det här kändes liksom mer som att jag var ett offer och det var okej okay, på oh, något sätt. det var ju inte du som var liksom. Vad skulle du vilja våga göra? Det jag skrivit på lappen uh, var bara ett skämt. <laughs> Oj, vad skulle jag vilja våga göra? Det är ganska tråkigt att säga men jag på senare år har blivit ganska flygrädd. Och det är inte, jag fattar inte riktigt varför men jag har varit rädd för höjder eh, hela tiden. Och jag tänker när man är i flygplan så är man väldigt mycket på en höjd. En väldigt hög höjd oftast. Mm. Eh, och det är väl att jag har mer och mer blivit medveten om att det är fan inte så jävla naturligt att vara i eh, liksom aluminiumfolie som flyger runt i luften i 800 km i timmen. Eh, och tänker att Ibland så vill inte naturen att man ska vara i luften. Eller man själv vill vara i luften. Och då blir det lite obehagligt. Och jag tänker att det skulle vara så himla. Hemskt sätt att dö på i en flygolycka. För att jag är inte rädd för döden. Men jag skulle den, de här sista minuterna av panik. Och inse liksom först och främst. Planet börjar släppa. Och man känner att man faller. Det är den mest obehagliga känslan. Och sen veta att jag kan inte göra ett. Jotas för att undkomma det här Om man skulle dö i en bilolyck Så känns det som att Det är någonting som händer väldigt väldigt plötsligt Det är ingenting Du åker inte flera minuter och inser att nej men, jag kan, Om inte bromsarna går Eller någonting där du verkligen behöver broms Nej det är inte flera minuter det, Men då, då går du går rätt snabbt Tänker jag liksom, Om du krockar in i någonting Men när du flyger så är det flera minuter Som man faller kan jag tänka mig Och man bara väntar på sin död en väldigt obaglig stressig situation. Uh, och då är det ju bättre med en lång sjukdom eller någonting. För då kan man förbereda sig för att dö. Tänker jag. Här blir det någon jävla kompromiss. Någon, någon väldigt fruktansvärd kompromiss. När var senaste gången du flög? Det var. Det var för. För ungefär två månader sedan var jag i Transylvanien av alla ställena. Med min eh, lillebror och min mamma. Men hur gick det att flyga då? Jag tror att det gick rätt bra. Alltså, jag kan lugna mig. om Så länge det inte är mycket turbulens så är det rätt lugnt. Eh, och så länge man kan se marken. man inte är för mycket över molnen så är det inte så farligt heller. Men... Eh, det var ju när vi lyfte planet När vi var på väg hem Så var det ju ganska mycket turbulens Och då sömn till Till och med att det var väldigt mycket turbulens Och då kände man bara hur planet steg Att det bara släppte där vid taget Det var någon luftgrupp som var ganska rejäl och Man bara kände liksom och, och speciellt i skarpa svängar också Så tänker man ja, men Tänk om planet svänger för mycket och, Alltså den är låst så, så att det slår över den Eller någonting och man bara, fy fan. Mm. Det känns ju inte jättetrevligt när man tänker så. Nej, det, det, det är grymt obagligt. Jag vet inte egentligen i grund och botten om det är... är legitimt diagnostiserad med Aspergers, men du var när jag var väldigt liten och jag har fått återberättat att det gick till ungefär så här. Jag betedde mig ganska lustigt som när jag kom upp i 3, 4 års åldern. Jag var inte speciellt socialt intresserad av andra ungar och jag höll mig oftast för mig själv och hade svårt för ögonkontakt och hade för mig ganska mycket undliga saker. Jag kunde springa runt i cirklar och låta med munnen eh, ganska högt och konstigt. Jag sprang runt och lät så kunde jag springa runt och låta. Eh, och sen när jag träffade på folk som jag kände utan att jag var beredd på det. Alltså man gick på gatan med sina föräldrar så kom den en kompis eller någonting Så kunde jag bara dra ner Min mössa över ögonen Eller bara gömma mig bakom mina föräldrar Jätte antisocialt Beteende Och jag hade väl en del undliga idéer Och grejer för mig Så mina föräldrar De såg lite Varningstecken, båda i, Jag har jobbat Inom psykiatrin Och kan lite sådana saker så att de de tog mig till en psykolog hör jag för mig. Eh, en barn- och ungdomspsykolog som kollade upp mig, och han sa det: Att eh, du har med största sannolikhet eh, någon typ av eh, autistisk sjukdom. Eh, och så vet jag ju gått till läkare fram och tillbaka, och jag vet inte om de fastställde det och legitimt diagnostiserade mig, eller sa att det bara rörde sig om att jag kunde ha haft Asperger, men. Jag har inte riktigt fått Helhet i det där För att mina föräldrar säger lite olika När man frågar dem Men jag tror att det kan finnas en, en Någon typ av diagnos På det i alla fall. Och det som hände Var väl typ att De fastställer det här Och sen så visar de Min mamma och pappa En video hur det var För en autistisk 15-åring eller ja, en Asperges. det är ju lite samma sak det är en viss typ av autism Asperges. hur hans liv var och han hade det oerhört svårt socialt och var väldigt dysfunktionell och det här gjorde ju speciellt min mamma väldigt orolig och ledsen och tänkte bara, men han kommer inte kunna leva något roligt liv han kommer inte kunna bli lycklig han kommer inte kunna skaffa ett Jobba, kommer inte ha några vänner, han kommer inte kunna skaffa någon familj. Och jag visar väl inga tecken på att bli bättre direkt heller. Men eh, sen så på no någon lustigt vänster så hade min mamma och min pappa fått reda på ganska, vad ska man säga, oortodox och progressiv och annorlunda, vad ska man säga, inte terapi men behandling för, alltså, vad ska man säga... Ja, men lite sådana här vad ska man säga uh, psykiska åkommor eller funktionsnedsättningar uh, som, um, som ja, jag tror de fortfarande driver det heter och heter vestibularis uh, ett par som drev det och de hade en idé, en tanke om att du går igenom vissa stadier som litet barn. När du utvecklas först så ligger du bara ner. Sen lär du dig sitta upp. Sen lär du dig krypa och sen eh, stå och gå slutligen. Och man måste gå igenom alla de här faserna för att man har lite olika reflexer och lite olika saker som man måste utveckla genom varje fas. Och när man väl har klarat av att utveckla sig genom de här motoriska faserna så börjar man utveckla sociala faser. Att man om man lär sig hur man ska förhålla sig till andra människor och ja, inför sig själv och liknande. Och det som var väldigt typiskt för mig var att jag, jag kröp aldrig när jag var liten. Jag gick direkt ifrån att sitta till att börja gå. Jag hade ingen sån fas. Och deras teori var då att jag kvar lite reflexer som inte jag har tränat bort och jag har liksom inte kunnat utvecklas fullt ut. Därför går mycket av min energi till att. Ja, men få ihop mina rörelser och få mig att kunna sitta upprätt och liksom uträtta basic saker med kroppen. Och det där det speglade sig i att jag bland annat sprang runt och lät konstigt, att jag betedde mig konstigt. Och jag, min koordination funkade inte, jag kunde inte få ihop rörelser, jag hade svårt för att röra mig. Det var lite olika grejer men det var väldigt basic saker. Det var så att träna motoriken, att du fick sitta i ställning, att du hoppade hopprep, att du kastade och jonglerade med bollar och lite sådana här saker för att träna upp. Och Jag, jag kunde inte hoppa sådana indianhopp till exempel. Jag kunde inte hoppa hopprep och de höll upp en penna framför ögonen på mig i början och bad mig bara följa den med blicken. Liksom Bara följa med ögonen. Jag kunde inte göra det utan jag drog med hela nacken och huvudet och vred efter. Och där någonstans eh, såg man väldigt tydligt att jag hade de här problemen. Det funkar inte heller. Och deras teori var att det fanns en parallell med det här. Och med att jag var, hade de här sociala eh, problemen. Så jag gick på det här och ja, men satt i skrädda sits, blev snurrad på en stol. Hoppade lite hopprep och... Ja, men, tränade pingis och lite fotboll Och ja, de här övningarna Som hon sa att du skulle göra och det, Jag tror att jag höll på med det här i 3-4 år Hur gammal var du? Um, då var jag 6 eller 7 När jag gick på det här Och, och var färdig tills jag var 10 Och då hade jag egentligen inte märkt någon skillnad direkt Men de var väldigt duktiga på att du förutsätta Eller förutsäga Hur Man um, man skulle bete sig i en viss fast och så att efter att du har tränat med det här i fem veckor så kommer du gå in i ett stadie ett regressionsstadie. så du kommer bete dig ungefär som när du var fem och har de här förutsättningarna att du är på det här sättet och det stämde väldigt väldigt bra överens alla de eh, vad ska man säga eh, premisserna som de gav. Så sen så blev det ju bättre på att få ihop mina rörelser som ett resultat på att jag övade det mer och mer. Men det var inte förrän jag började i, ja, i åttan egentligen på högstadiet som det tog en vändning. Och det gjorde det väldigt, väldigt snabbt ifrån att vara ganska inbunden och ha rätt stora problem i skolan. I alla fall med speciella ämnen som inte funkade speciellt bra. Så gick jag till att bli en ganska populär kille som hade väldigt lätt för sig socialt. Och som drog toppbetygen i klassen. Och det här skedde... På en väldigt, väldigt kort tid. Och det var precis det de hade förutsatt. Att när du kommer in i puberteten så kommer det de stora förändringarna ske. Och det kommer gå väldigt, väldigt snabbt. Och det kommer visa sig tidigt i puberteten. Um, och allt det här liksom spelar ut. Och var väldigt, väldigt akkurat med vad de hade förutsett. Uh, så jag tror att deras sätt att se på det har hjälpt mig. Men... Det är inte klassiskt medicinskt på det sättet. Och det är väldigt många ska man säga, klassiskt skolade läkare och sjuksköterskor. Och den typen av medicinsk organisation som fördömer det här. Och säger att det är, det är, det är hittar på. det finns inga riktiga vetenskapliga belägg för det här. Men han, mannen som driver vestibularis... Vi har börjat forska inom det här. Och det finns forskning i det här fältet tidigare. Så att förhoppningsvis så kanske du kan visa på att det här är någonting som funkar på riktigt. Att det blir etablerat. För jag tror det kan hjälpa folk. Men känner du av din asperjus idag? Ja. Och framförallt kommer jag väl ihåg saker och ting. Men det är som att titta någon i ögonen. Jag har inte så stora problem att titta dig i ögonen. Men jag vet hur det känns. Det är på något sätt som att... Det är obagligt att titta någon i ögonen. Först och främst... Så känns det som att man inkräktar på en annan människa, eller jag känner det, om jag skulle titta dig i ögonen, det känns. Det blir för personligt, för privat. Vad eh, Har jag tillstånd att titta den här personen i ögonen? Har den här personen tillstånd att titta mig i ögonen? Mycket sådana tankar. Och det finns ett starkt obehag, speciellt det kan jag känna av när, när jag är ur fas och väldigt trött eller något sånt där, att det kommer tillbaka. Att man tittar ner eller man tittar bort. Och man blir, man blir ofunktionell i sociala sammanhang. Och man blir blyg på ett konstigt sätt. Och man, man beter sig konstigt. Det, det är väl det mest tydliga. Och sen vet jag... Det här med att ha väldigt säregna intressen. Som också autistiskt, speciellt Asperger har... Det, det har jag fortfarande Att jag kan bli väldigt, väldigt passionerad Och intresserad av en liten detalj Och sitta och bara, men det kan jag fan Sitta en hel dag med och bara korrigera En equalizer för att få Det perfekta ljudet Och det, det ser ju snarare som en fördel Att man kan bli väldigt fokuserad Och detaljintresserad Men nej, det är inte så mycket Som man känner av Det kan slå tillbaka när man är lite trött och i fas Helt enkelt timmar tror du du har lagt på att lära dig bas? Ja, mm. det är så svårt att uppskatta sånt, men vad det man säger? För att bemästra någonting så ska man ju spela typ tusen timmar eller någonting, det har ju säkert gjort hur mycket tusen timmar det är om vi bara runda slänga säger att 200 timmar är 240 timmar är 10 dagar Rent rakt upp och ner. Så är det. Om det, blir, om det blir ju ungefär 40 dagar ish lite mer. Det måste jag ju ha gjort mer än 40 dagar rent. Alltså rakt upp och ner. Eller 40 dygn. Säkert ute det... 2000 timmar kanske. Men du har spelat bas tillsammans med Magna, i band och så där också. Då, va? Det är bas du har spelat så. Ja. Spelade du något annat än bas? Spela lite gitarr. Jag har en gitarr här jag kan spela. Men jag är ju inte jätte vass gitarrspelare. Men jag gillar lite, lite mer. kommer låta jättelövilligt. Men det här låter ju mm. <laughs> bara att ta plonk. Ja det är svårt att inte... Men om man, det här är ju lite mer. Det är bara en bieffekt bas, så att överspela det... bas äh... Lika länge ungefär Fast det gör man ju bara ibland när man har en gitarr Vilket är det att spela då? Bara sitta och plocka Jag spelar lite. väldigt sällan låtar Jag brukar ju sitta och bara improvisera Ibland låter det bra, ibland låter det inte så jävla bra Har du spelat gitarr tillsammans med andra i band Eller sådär eh, Ja Från och till Bara hoppat in Det är ju inte Du kan ju spela koppgitarr Men eh, Inte seriöst Liksom Då har jag ju alltid spelat bas Men varför blev det just bas Det finns en rolig historia bakom det Eh, eller rolig och rolig Men det, det är ju på grund av att jag är ganska lat eh, Eller jag var det en gång i tiden i alla fall Börjar med att Mina kompisar eh, Ville starta ett coolt rockband Efter att de hade kört lite covers eh, Och Då hade de ju liksom men De paxade de coola instrumenten Först hade vi ju sångaren som var stenhård eh, Sen hade vi ju en kille som tog gitarren och en kille som ville vara trummis, men sen sa de läst någonstans att man skulle ha basist också. Och det är den som liksom ligger och bara. Alltså bara ligger och pumpar någonting. Jag tänkte att det är ju jävligt lätt. Plus att jag har varit lite en teaterappa och spelat teaterna även mindre. Så jag tänkte jag, men man får stå på scen och spela. Och det kan ju tänka mig att göra om det är bas. Så behöver jag inte anstränga mig så mycket. Det är ju den som inte hörs i alla fall i låtarna så började vi spela Det var bara det att jag tyckte att det var jävligt kul När man spelar bas och De andra, förutom gitarristen Och jag har hållit ihop väldigt länge Och spelat, med de andra tröttnade ju snabbt Men Jag blev Jag fortsatte jobbar på Och blev ganska Skaplig på bas liksom. Sen är det inte så jättemånga som spelar heller Så det är ju lätt Att imponera